Bagdad, pe vremea neuitatului calif Harun al-Rashid un om tare, frumos și tot pe atât de bogat renume Simba și avea de acesta un serai cam basme cu picturi ce-ți vrăjeau ochii cu covoare persiene și sofale adânci ca somn seraiul era înconjurat de havuzuri cu apă răcoritoare grădini și glasuri line de-a lăute plină de prieteni era mereu casa aceștia îi ascultau fermecați poveștile adevărate, pe care simbat le depăna seară de seară. Hei, prea cinstiți ascultători ai mei! Strașnic m-a bântuit pe mine din totdeauna setea de-a cunoaște lumea. Ardeam de dor să văd tărâmuri necunoscute, să văd cetăține mai întâlnite, oameni și obiceiuri noi. Așa se face că după adormirea pentru totdeauna a părinților mei, am vândut tot ce aveam, am cumpărat mărfuri, m-am suit cu ele pe o corabie mare la Basora și împreună cu mulți alți negustori am pornit la drum. Cânta inima în mine de setea necunoscutului când s-a ridicat ancora și pânzele s-au umflat în vânt prielnic. Am navigat... De pe urma călătoriei ăștia, sper să mă îmbogățesc prea cinstite, băndar. Am luat cu mine pe scumpe pe care o să le dau pe diamante. Eu, din potrivă prea cinstite, mohar. Am luat cu mine diamante pe care vreau să le dau pe piei scumpe. <laughs> Crezi că o să mă ruinez? <laughs> <n -a? laughs> Nici vorbă. În cel mai rău caz putem face schimbul chiar uh, între noi, pe corabie. Da, bă, atunci de ce am mai plecat peste mări? <laughs> sunt doar aurul nostru cel mai depres. <laughs> <laughs> asta, asta așa e. Dar cine e negustorul care stă rezemat de cabina comandantului? Îmi pare cunoscut. Pe greșiu. Îl cunoaște întregul baristan. E doar simbat. Cum merge cu nevățul prea cinstit Slavă lui Allah! Merge bine prea cinstit mohar! Grija mea e alta! Să ajungem peferi în Indii! Preciate? Preciate. Preciate. Preciate. Un scurt popas pe uscat e venit. Ne aflăm pe de mai bine de zece zile! Preciate. Preciate. Preciate. Preciate. Preciate. Preciate. Da ce insula pe asta? Se coborăm! Haide-se acolo! Prea Nu vă îndepărtați de corabie! Lasă-i, capitane să guste bucuria pământului întâlnit. E numai un petec de insulă. Nu știu de ce, dar sunt neliniștit, Jafar. Dar nu înțeleg. În sfârșit, hai să strângem belele. Ah! Câtă fericire să simți pământul sub picioare! Parcă spuneai prea cinstit de bendar, Că nu e aur mai presă decât călătoriile pe mări și oceane. spuneam, dar vorba asta am rosit-o pentru prima oară când mă aflam cu picioarele pe pământ. Să prindem focurile! Am ce conosat zile! Înțeleaptă ideea! Alac, să te pinecvânteze prea pe și -o. nu zic ba, dar numai după o cupă de berbecă. Ați mai călătorit pe mare, cinstiți negustorii. Eu da. Asta-mi viața. Eu mai puțin. Pentru mine, asta e prima călătorie. Sper nu și ultima. Ce frumos ar focurile. Hei, reîntoarceți-vă de gravă pe corabie, Asta nu e pământ! Ce stregă acolo, piero? Ne cheamă pe corabie! ce La pe care poposiserăm nu era alta decât un pește uriaș care școsese spinarea la soare. Simțind dogoarea focurilor aprinse, monstrul mării s-a rostogolit în adâncuri și toți negustorii s-au unecat. Eu singur am scăpat cu viața, apucându-mă de o scândură pe care am plutit până în soare. Nătraznică moarte s-a bătut asupra prea cinstiților negustori, pe care n-am să-i mai văd niciodată. Pe mine m-a ocrotit Și iată-mă acum aruncat de valuri pe un alt țăr necunoscut Și măcar de-aș găsi ceva de aleguri Ce minune mai și asta Din spuma mării răsare un armăsar cu cap de leu Ei, omule, intră în pește Nici luam ceva de făcut dar unde mă aflu? Și ce e cu arătarea iubită din spuma mării? Aici, în pe care te-au aruncat valurile, iese uneori din peșterile adâncului acest armăsar cu cap de leu, care zămislește, după ce toate se vor împlini, o herghelie de mângi, cum nu se află în grajdurile celor mai vestiți sultan. Ah, da. Eu sunt grășdarul lui Mirjan Shah și pentru asta mă aflu aici. Eu sunt un nefericit vânturător pe ape, prenume Sindraff. Măritul șah va fi bucuros să te primească și să te cinstească în seraiul din adâncul ostrovului Să pornim într-acolo! <fie> În parte în acest colier de pietre scumpe prealuminatului Mirgian Schach, drept recunoștință pentru rangul pe care mi l-a dat de cârmuitor al sărmurilor Ostrovului. O săpușenie prea cinstită de De când mă aflu aici, am adunat averne nemăsurate, cumpărând și schimbând mărfuri pentru Mirjean Shah, care ca un frate m-a primit. Stăpâne! La țăr ancorat tocmai o nouă corabie cu mărfuri scumpe. Capitanul s-a înfățișat la curte. Să intre, cabar, iar tu dă fuga și împlinește-mi dorința de care ți-am vorbit. Prea bine! Cu plecăciune prea cinstite, sultan. Oh, oh, ești mărinimos, de capitan de corabie. Nu sunt sultan, ci numai sluga supusă a preanălțatului Mirjan Shah. Sunt gata să te ascult. Am adus cu mine, după o călătorie plină de peripeții, blănuri și piei scumpe. Le-am descărcat și acum așteptăm un voiat. Blănuri și piei scumpe? Întocmai. Se mai află în cala răbiei și un cufăr cu diamante. Dar necinstit ar fi din parte să le schimb pe aur, atâta vreme cât stăpânul nestematelor nu se mai poate bucura de rodul negoțului. Dar ce pricină îl împiedică? A pierit înghițit de varul, la oaltă cu alți câțiva ni Ce toți spui, capitane? Nu cumva coradia a dumitale ancorat pe spinarea unui pește uriaș? Chiar așa? Dar cineva va istorit si de fericit întâmplare? Eu m am fost victima naufragiului și diamantele tenite în cufărul din calea vaporului ale mele sunt. Oh, <laughs> Mult voi fi fericit. Să călătoresc mai departe pe mări după ce vom fi spravit tocmeala, Alături de un capitan care a făcut prieteșuc pe viață cu cinstea și încredințându se cârmaciul că eu sunt cu adevărat simpat cel pierdut m-a dus la prietenii săi pe și mare bucurie a fost. Împreună am călătorit apoi din ostrov în ostrov până la Baslov, unde mi-am vântut mărturile, iar de-acolo m-am întors la Bagdad. Dar călătorul îi șade bine cu drumul. Iată-mă, deci, după câteva zile, din nou vânturând mării. L-ai recunoscut pe negustorul care stă la pupa Giafar. Nu cumva e unul din cei care au pierit înghițiți de valuri? Ai ochi bun, Giafar! După câte te vezi, valurile nu l-au înghițit. Alach să-l protească și restul vieții. Ancorăm pe ostrovul acesta plin de păsări și flori, capitane. <grijină> nu cumva asemenea grădină încântătoare crește pe spinările peștilor uria. Ar fi lumea prea de neînțeles. Atunci funda ancora. nu mai mai satura scutând trilurile felorite ale păsărilor Și Susul cristalin al izvoarelor Și ce miros îmbătător de flori O, dulce somn, cum mă Cât stă corabia la mal Să pună vreme capul pe covorul de verileață Cine știe ce noi, aventuri, mă mai așteaptă? Blestemata soartă! Corabia a ridicat ancora și am fost uitat la mal. Și mult me tem că ostrovul care îmi primește singurătatea ascunde și alte primești. Nu e singur precinstit de Cine a vorbit? Eu, Hansadi, un nemtrecut trecut căutător de diamante. Și de unde știi că sunt simpat? I-am auzit pe ceilalți negustori, strigându-ți numele de pe Corabie. Dar unde mă aflu, Hansadi? O să vezi în data. Ce-mi-e dat să văd? O pasăre uriașă întunecă văzduhul, rotindu-se amenințător pe deasupra capetelor noastre. ce e asta? E ea, pasărea roc. Ca însăși soarta da. De alul neted și strălucitor Ca marmora pe care a dormit nu e altceva decât oul ei uriaș Pasărea destinului Coboară de pe oul ei Mă grăbesc chiar Și... Ce ne rămâne de făcut acum? Vântul s-a strânit cu furie dinspre mare și cu greu ne mai putem păstra echilibrul. Pe cât să aștept să mă sfârșie de hănile sălbăticii, mai bine le dau toate de una. O să-mi desfac turban și o să mă leg de -o a păsării roc, care mă va purta mai apoi în zbor peste mări și țări, fie ce-o fi. Unde mă? a E parcă fundul unei prăpăstii adânci, Adevărat, aici m-a adus pasărea roc, nepustindu se asupra unui șarpe. Ia să mă dezleg eu, binișor, de gheara ei. Așa. Dar de-aici nu m-am chiar nicio scăpare. Prăpastia înconjurată din toate părțile de munți stâncoși. Asta ce mai? Cineva a aruncat în prăpastie un berbec jupuit. De ce are? să spun tot eu. Dar cine împarte cu mine aceeași soartă? Nu mă recunoști? Oh Hans Sadi! De unde ai apărut? Ca și tine, m-am legat de unul din picioarele pasării roc. De celălalt. Ah. Numai că eu am făcut asta cu un scop. Cu ce scop? Vezi, perbecul jupuit a zvârlit la picioarele noastre. De sus îl văd. Acum, acum privește și pământul pe care călcăm. Diamante! Da. Tot fundul prăpastiei e pardosit cu diamante. Ei, acum înțelegi? Da. Căutătorii de comor care se află în gura prăpastii aruncă jos fel de fel de stârvuri. Pietrele prețioase? Înțeleg. Pietrele prețioase s-au înfipt în carnea berbecului pe care păsările de pradă îl vor înșfăca și îl vor scoate în cele din urmă la lumină. Exact. Frații mei de sus vor răpune păsările în ce vor face un popas pe stânci. Ia să mă leg de grabă de data aceasta de berbec. Nu te grăbi simpat. În înainte să adunăm în de cât mai multe diamante. Bine zici, bine zici. O, oh, Allah, ce bogății! E, eh, eh, acum ne putem lega împreună. Hai, hai, hai, hai, repede, Hansa Di. Un vultur a și sărit stârvul. Ești salvat, Simba! Simba. mai și în turban un pum, am un bogățit. Sper că o să avem parte egală cu voi, ă? Le vom vinde și vom împărți, că și eu sunt vânător iscusit, omule. Aveam am întors mântor spre acțiți ascultătorii mei din ultima călătorie de mare și m-a și cuprins dorul de părtării și al primeștii. Timpul spală necazurile toate, usucă lacrimile și închide rănile. <laughs> Într-o dimineață m-am uitat spre întinsurile pământului, peste șesuri verzi și peste dâmbruscate, peste codri și munți albaștri, și așa tare m-a încercat dorul largului lumii, încât mi-am încărcat mărfuri pe o lungă caravană și am pornit spre basora de unde începe largul apelor. m-am îmbarcat pe o corabie la oaltă altă tipsane gustor de vază și alți călători fel de fel. Și cum pluteam așa din mări în alte mări, din ostroave în alte dodată că căpetenia a prins a striga spre noi. O, călătorilor! Nu știu cum s-au petrecut lucrurile. Dar mare ne-a vădut din drum și ne-a aruncat drept din ostrovul maimuțelor! Înparce corabia, capitane! Nu, nu e nicio primejdie. Asemenea viețuitoare au fost întotdeauna prietenii da, omului. Așa se pare. Se cunoaște că nu vă lumea pe ape de mult. De aici, din mai maimuțelor, nimeni a scăpat vreodată cu viață. Într-adevăr, au năvălit calăcustele spre noi au răs o sunt o trag cu de ancorelor și ne-au în o Să un trup ostroic. Fugiți spre acistis, pe picioarele. Ostrobul mai e un nesfârșit cimitir. <trui> Ne-au pierdut urma! Suntem salvați! Deocamdată că nu înseamnă deloc salvare să părăsești corabia, amenința de vietăți negre cu labe mari și galbeni și să rătăcești apoi într-o pustietate în care singura hrană sunt ierburile. Zile și notte am rătăcit în lăuntul ostrovului, cu ierburi și plante ne-am hrănit. Setea ne-am potolită cu apariția a isfoarelor. După ce am mers în pustie o bucată de vreme, l-am auzit pe unul dintre negustori strigând cu vocea sugurmată de emoție. „Ia privis privit, prea ce negustori, un serai, un serai cu acoperișul de aur. Care luminează pustia ca un soare Allah nu ne-a părăsit Allah. să intră. Mie, mie teamă, intră dumneata mai întâi prea cinstit de sindat. Am să intru prea de negustor Dar nu e drept să ne îndemnăm unul pe altul Atâta vreme cât tovară suntem și la bine și la rău Veniți, veniți, apropiați-vă și vă cutremurați Iată că unul dintre noi mai curajos a și îndrăznit dar cei ar fi văzut ochii? Curtea seraiului e plină de mormane și mobilise de oase. <trui> Ăsta nu e semn bun. Eu zic să ne îndepărtăm de gravă. Dar încotro că ce altceva îți poate da siguranța unei tihne decât un asemenea serai? Dar ce mai oare? Cerul și pământul se putremură! Parcă vine tai fumul. Cel ce-ți păduri din rădăcini și cetăți din temelii. Nu e tăifun. Iodihan e cât palmierul care se apropie cu pași de uriaș. Nu mai e nicio scăpare. Nu vă mai căriți atâta prea cu necustori. Mai bine să chipzuim cum să-i venim de hat mai repede. Cine poate lupta cu asemenea n-amelă zi Toți la Ajutor! Ajutor! A cuprins cu tete Dihania neagră, cu gura cășură, l-a prins în labă uriașă, tocmai pe tinea grămacilor. A dat apoi focul negrănesc de lemne și, când era gata jarul, l-a înfipt pe tovarășul nostru într-un par și l-a fript pe cărbuni. cu tot ce ne-am îngrozit. După ce a sfârșit de mâncat, Dihania s-a întins pe iarbă și a prins a sfărăii de se tremurau arborii și ziduri. a dormit Tihania, bietul om ne-așteaptă acea soartă. O să perim cu toții în pântecele monstrului? Nu! De ce să stăm ca pui de găină fără să încercăm nimic într-o scăpare de la crâncerea pieirei? Bine, dar ce-am putea face? Ce-ar fi să încercăm o fugă pe ape? Să alcătuim o plută? Să o legăm bine, căci avem curmeie din coajă tare de arbori, S-o înțepenim la țărm, la îndemână, Apoi să căutăm două țăpușe de fier, Și când va sfori dihania mai zdravă pe iarbă, Noi să înroșim îndroșim în foc Și să-i le înfigem în amândoi oți. Allah să te binecuvânteze prea te sint -Bad. Așa vom face la treabă, deci. Eu o să strâng vreascuri și o să aprind focul, Câțiva negustori să meargă cu mine să dobărăm arbori. S-au înroșit săpușele în foc. Ard ca para. Se duc de hac. S-a trezit. Suntem pierduți. Faceți repede ce v-am spus Așa, toți pe plută Acum să-l pedepsim după fapta lui cea crânce la orbechei, din mine! nu te iute, iute! Acum, acum suntem cu adevărat salvați. Împinge plută spre larg, îți mulțumim Simba, pei salvat de la pierire! Cu fluta înștebată de noi, am ajuns curând în largul mări, de departe de Dihania care bătea orbește cu pietri și bolovani apele, cu gând să ne scufunde. După o zi și o noapte de pribegie pe ape, am întâlnit cu un vapor care plutea spre Baristan. Îmi părinți cunoscut, prea cinstit pe negustor. Nu cumva am călătorit împreună pe aceeași flută, salvându-ne din ostrogul așa. Mi-a crescut barba cât într-un an, cât cu grâmă mai poate recunoaște cineva. A, prea cinstit e Sinbad. O să te îmbogățești, Încotro acum. Mă reîntorc în baristan. E, poate de data aceasta vom avea mai mult, noroc. Mă Crezi? E? Ea privește norii aceea ce se învârtăjesc la orizont. Da, da, da. Ea proprie peștiie peste cât de o să ne revedem toaltă lorabie o Iată-mă din nou singur. M-am salvat și de data aceasta, agățându-mă de o scândră și plutind cu ea pe mare, până când valurile m-au aruncat pe acest ostrov. Dar aici totul pare liniștit. Nu se aud înfricoșătoare țipite de animale și păsări. Bazăresc în vârful unui deal câțiva oameni, ca și mine, bulegând piper. Ia să mă înfățișez lor. Mm. Slavă lui Alam! Ei, dar cine ești și ce cauți în ostrovul nostru? Sunt un nefericit călător pe ape, necustor de piei și pietre scumpe, aruncat de valuri și furtună pe pământul vostru. Care ești numai pieleșos, de parcă da. n-ai mai mâncat de un secol. Să-i dăm ceva de aleguri din roadele pământului. Piper? Piper? Sărmane călător! Mulți au mai slăbit mintea primejdile, dar cum o să te hrănim cu chipele? Să ducem <gătă -te> înaintea sultanului, e doar un no, astfel. Negreșit. Ah, negreșit. Ah, hai, vânturătorule, pe ave. mea, urcă pe cal. Urcă, urcă pe, pe a -i, a -i. A -i. da, ce te-ai La ce te uiți? Nu-ți place calul? Da, da, da, cum puteți voi călări fără așa și freu? Fără ce? Nici măcar n-ați auzit de așa ceva. Nu știu, nu pricep nimic. Să ne înfățișăm sultanului și o să pricepeți tot. Acum sunt sigur că o să fiu bine primit. Așa, așa, așa amestere cu relan. Da. Căptujește cum bine șaua cu lână. Da. Iar voi, voi faceți scările. I-am făgăduit doar sultanului că drept mulțumire pentru primirea pe care mi-a făcut-o O să vă învăț cum să faceți șei și frâie și scări Noi ce facem? Terminat șaua Divizia cu fire de aur și argint E pentru calul sultanului Te, Simbad. Nimic nu leagă inima omenească de un loc mai mult ca dragostea. Cu ce rost mă amintești chemarea dragostei prealuminată, Sultan? Ascultă, Simbad, n-am gândit să-ți caut o nevastă potrivită, să te împământenești, să rămâi aici. Pentru ce ai adus tu la noi în rândul ele, călării? Cu daruri ai fost răsplătit. Ai trăit în cinstea și dragostea mea. Îndată se vor înfățișa cadiul cel mare al cetății și judecătorii ca împreună să-i scăliți hârtia de cununie bătută cu pecetea mea. Primești? La picioarele luminăției tale. Iată și prea frumoasă a salutăriță. E mândră și frumoasă ca inima lumineției tale. Simbat, ești fericit? Cum altfel aș putea fi? Soața mea preiubită. Dar spune drept, nu ți-e dor de baristanul tău? Uneori. Dar unde te pregătești să mergi? Mă duc la nefericitul nostru vecin. De ce nefericit? Doar și el își iubește soata. Da, dar soața lui a plecat dintre cei vii și el va trebui să fie îngropat cu ea împreună. Cum? În țara asta, simbat, unde ai primit să rămâi, moștenim de la cei vechi lege aspră. După rânduiala acelei legi, bărbatul trebuie să fie îngropat de viu împreună cu soața Allah, scapă-mă Aceste legi va trebui să te supui și tu dacă cumva eu... Preiubita mea sultăniță, sper că tu te simți bine Nu te supără nimic, ești sănătoasă Deocamdată, da Deocamdată, alah. ia-mă pe mine întâi Noapte bună, preiubita năsoață, cum te simți? Ma simt bine simbat <laughs> Noapte bună, preiubita năsoață, cum te simți? Păi <coughs> ah. Cum te mai simți? Asta mai bine speranța mea. Soțioarea mea nu răspunzi. Am înțeles. Aici o să-mi putrezească oasele. Așa a vrut Allah, Simbad. Odată ce te-ai însurat aici cu o a acestui pământ, Datorie să te pleci în fața rânduielilor noastre. Hai, fă-ți către Sfântul Soare și către iarba lumii. Pst, pst. Te învăț eu pe unde să ieși din groapă. Eu am mai murit de cinci ori. Malac, să te binecuvintezi. Hai, legați cu fumene și coborâți-l în prăpastie împreună cu o hrâncă de pâine și cu un cu apă. După rânduiala noastră, nu o să-l mai vedem niciodată. Neamurile s-au repezit așadar la mine, m-au legat strâns cu o funie și m-au coborât în hăul Grop. Am mai auzit numai cum bufnește potrivit potrivită de repede deasupra. Nu vă pot spune, prea iubit să ai mei, ce deslădej de m-a cuprins. Dar, dintr mi-a stat inima în loc. La câțiva pași de mine, l-am zărit pe omul care am făgăduit să M-a luat de mână și, strecurându-ne bineșor printre stângi, am dat dospărtură și apoi de lumina soarelui. Îți mulțumesc, omule. Fără dumneata acolo mi-a fi putrezitoasele. oasele. Înnoată până la corabia de colo și fă de nevăzut. Drum bun. Și iară, ca mai înainte, m-am mușcat din nou de inimă șarpele dorului de ducă. Corabia pe care mă îmbarcasem era prima care mergea spre India. Duceam eu și ceilalți negustori Rubinul și stofe scumpe. Pluteam sub un soare dogoritor și ne istorisam unii altora, isprav ne mai auzit. De am venit de Hac. Namilei din ostrovul nebunilor. <rani> Să vă istorisesc eu, cum am aflat pentru prima oară, taina culesului nucilor de cocos. Suntem numai urechi. Ascultând asemenea întâmplări năstrușnice, drumul pe apă ne pare mai scurt. Valurile da. m-aruncaseră pe un ostrov pustiu și ars de soare, încât de foame simțeam că mă Un blan pe cărări neumblate, dezmedește. Când deodată m-au Frate, care-i pricina mâhnirii tale? De foame sufări, frate Nu-i nimic, de foame nu vei pieri Dacă ești gata să faci o treabă Cunoști vreun meșteșuc? Doar să vântul măric Asta ajută ca funia pe spânzurat Vei veni cu mine chiar acum la culesul nucilor de cocos Știi cum se face treaba asta? Nu Adună de grabă sacul ăsta pietre. Ah, ah, ah, am priceput meșteșugul la mintea oricărui copil. Multă înțelepciune îți mai trebuie să știi să dai cu pietre în boame. Adună, bolovar, și nu te mai lăuda în meștiință. Meșteșugul încă nu l-ai dibuit. Păi sacul plin îndată. Eh, hai acum la rădăcina cocotierului de cor. Oh Multe lucruri am văzut. Mult pământ am bătut, multe mări am colindat, dar nimic nu e mai presus decât pădurile înalte de cocotieri. Socot că nimeni nu poate urca până la cununa ramurilor. Cum o să nimerim cu bolovan fructele? Ei, nu în fructe vom cinti, ci în maimucele agățate de ramuri. Cum așa? Încearcă numai! Ha! Ha! Ha! Asta le-ntrice pe toate! să foc de pălitură, mai pucă și ia o nute de cocos și aruncă în mine. <laughs> <laughs> și asta se cheamă culesul nucilor de cocos. Strașnică treabă! Dar știu că ai aflat un meșteșuc prețios prea de Silva. <laughs> Dar ce se claptură așa corabă? Unde vitreană? Ne trage spre țărm! Ai vo, prea acest schis ne trage o apă nevăzută spre Muntele Magnetic. Muntele Magnetic! Pe țărm, la poalele muntelui, sac scheletele multor corăbii și ale multor neîmplicați călători. Mă, păi ceva, capitanii și abate drumul corabiei, ce-o Oh, cât aș vrea! Ne lovim de multe! Ne lovim de multe! Din nou mi-e dat să-mi porți singurătatea în pustie. N-a mai rămas nimic și nimeni din echipajul nostru. Oare unde duce firul apei repezi care ne-a tras la țără? Sub muntele magnetic. O plută o să-mi fac din resturile corăbii sfărămate de stânci și o să-mi dau drumul pe firul apei în hăul ce se deschide sub poala muntelui. Din straie o să-mi sucesc furii trainice. Așa, așa. Să leg acum bine bărnele între ele <sus> Și să mă las În voia soartei Ce beznă mă închide pe locuri peștere atât de joasă Încât trebuie să mă fac una cu bârnele Și cât de osteniți să putea închide ochii cine mai fi și drumețul ăsta adormit? Hei, hey, scoală! Scoală, na uși. Ia să-l împing în apă de pe plută La unde, unde, unde va? În ostropul muntelui magnetic Dar mușteagul ăsta cu barba albă și cu șorți în de palmieri de dinainte Ce nu mai fi? Fie-ți de un biet bătrân însetat Și ce trebuie să fac? Să mă inspinari și să mă duci la izvorul cu apă cristalină Să-mi setea Și unde e izvorul? Lasă-mă să mă cațăr pe după grumazul tău Și o să te duc eu la izvor. Fii, fi!! <laughs> da greu mai ești, moșnege ei, dar ce-ți încolăcești așa picioarele în jurul șanelor? De acum nu o să mă mai dau jos de aici. Dihanea mi-a cuprins strâns cu brațele grumazul și cu picioarele m-a încolăcit ca șarpele. Hai, hai, drumețule, nu te mai târgui. Du-mă la izvor, ca așa o să măcar toată viața. Nu mă bate cu picioarele moșile, că te duc. Hai, am luat pe diavolul în cârcă. O fi departe izvorul. Mai e, mai e. Lasă-mă să-mi trag puțin sufletul. mi mesete, sete, mi-e sete, nici gândul mi sete. Dar cum să-i viu eu de petrecanie, pihanie? Mai repede, mai repede. Ah. Moșile, fie bine de un nefericit Te duc de două zile în spinare. Nici când dorm somnul nopții, nu mi te cobor de pe grumaz. Lasă-mă o clipă, slobătă. te am spus că o să mă porți în spinare toată viața. Bine, facă-se voia ta. Dar lasă că ți-o fac eu. E, hai, hai să mergem. De unde, unde mă duci? Pedalul de acolo, acoperit cu vii. Plac struguri. Nu struguri o să-ți dau să mănânci, ci lacrima bobului auriu bei. Mesete, mesete. Hai intră acolo, dar mai întâi stai să luăm cu noi bostanul ăsta și să-l curățim de nies. Curăță-l tu! Nici nu mă așteptam să faci vreo treabă. Nu mă lovi cu călcheile în coaste! Așa! Acum hai să-l umplem cu licoarea Mai repede, mai repede! Mai repede, mai repede! Spre Pierzanie, Dihanie! Umple de gravă, Bostanu! Asta și fac! Așa! Dar o să trebuiască să mă aștepți o vreme până ce o să dogorească bine soarele, zeama! Aștept! O să mă mai duci până atunci prin o Am prins tocmai bine tărie de vin Ce tot spui acolo? E gata ricoarea, moșule Ce sete mie Dă-mi să Ce bune? e Be -a. Be -a. Mi se suie la cap Tu nu mi tei în cap de Mai vreau mai vreau mai da, mai bă ha da. ha Mi-a căzut din spinare. Am scăpat ha Din nou în voia apelor. În ziua aceea sufla un vânt prevestitor de furtună dinspre sud și cu toți eram cu sufletul greu. Dar nu dinspre norii negri de pe cer venea primări de acidea În larg, la câteva mii de corabia noastră, a apărut un catarg pe care flutura un steag negru. Rezărește ne corabia cu negustori! Cobolistii aduneti de pe Catar, ne vor recunoaște. E, a fost a fost bine, a fost bine, a fost De când n-a mai strâns în palmă un foliet de îmbire. Ei, <gânt> dar parcă blănul răspunde. Sunt mai prezios? Voi, rostiți vorbe atât de ispititoare. Vă strălucesc ochii fa la cheie de așa e șefule. Dar frada nu va fi a unui asim. A la treabă! La treabă! Sunt velele! Ule, ule, ule. Cu toată viteza înainte! negustori! Ne-au atacat pirații! Să ascundem mărfurile în cala vaporului! Rea târziu! Hei! Nu vă mai tânguiți atât! aveți de unde, da? Stai. Stai! Stai, blestematule! Nu trageți traiere de pe mine! să facem schimb! Să mai și noi ha, de ce aveți de gând acum? O să vă vindem, caro! Stai! Stai op, ai în a Hai, duce -ne de grabă la mal! Stai! Apsi! Stai! Nu-i mai rămân ca mare. Îl avere felii nimeni care-i smeia. Sus velele! Sus! cât la fel de și pe ceilalți. Avem sclavi unul și unul. Ăsta pare mai arătos. Mm -hmm. Cum îți spune? Simbad. Eu. S-a făcut! <coughs> <Stăpânii> să l stăpânii sănătos! Ce știi să faci, Simbad? Tot ce vei sporunci. Elefanța ai vâna vreodată? Nu. O să te trimi să vânezi elefanți. fi de se o caută. Știu. De unde știi? Te pricepi și la negoți? Un pic. Atunci o să facem treabă bună. De ochit cu pușca. Ai ochit vreodată? Nu. Ține arma, o să spun eu. Ochește nuca de cocos din coroana arborului de acolo. Am unțit-o. Trage! De două zile pândesc singur turma de elefanți Ascuns în vârful cel mai înalt cocotier. Am ochit în sfârșit unul. Stăpânul o să se bucure de sigur. Fil de șul se caută. Dar e grea, pânătoare. Elefanții m-au simțit și m-au Dar ce vor cu mine? Elefanții s a oprit la rădăcina cocotierului în care m-am cățărat. Alah! A pucat cu tromba. O să-l duboare. Și cum mine o să se întâmple? Oh, sunt pierdut! Întreaga turmă mă va călca în picioare! S-a M-a luat cu trompa și m-a pe spinarea ilată. Unde mă duce? Întreaga turmă se îndreaptă spre marginea junglei, iar eu călăresc ca un șah în fruntea lor. Zăresc în față un luminiș. Sau, dar ce văd? Un cimitir al elefanților. Pământul e presărat tot cu colți de fildeș. Nu cumva asta trebuia să înțeleg? De ce să le curm viața când fildeșul celor răpuși de bătrânețe e atât de prețios? Bună, Simba, m-am îmbogățit. O să te răsplătesc cum se cuvine. Răsplata cea mai mare stăpâne e libertatea mea. de fi liber, Simba. Mă vor întoarce în baristan pe mare, că toată viața mea mi-a plăcut să vântur apele. Din bogățiile pe care le-am agonisit, voi da celor nevoiași și îmi voi purta bătrânețele pe cheiul însorit al baristanului, petrecând alte corănii și al Scalatore.